بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أمته ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين ومن اتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأصدونا في التامة التي هي في زكاة الفتر فأصدونا في هذه التامة هي في بارسكة سيكون في dmthan për kapitullin e xjerimit edhe për kapitullin e zakatit. ë dmthan disa përmendin te kapitulli i zakatit, disa te i xjerimit. ë këtu shoqohet dha përmend hadithin nga Ibn Amri ibn Amr radhiyallahu anhu an huma qitil fatr dar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakat alfitr dmthan اي درغومي الله و صلى الله عليه وسلم مكابو اوبليگين زكاه الفطر ا صاع من تمر او صاع من سعيد مثلا 1 صاع بر اي مع رمه او صاع من ا مغرور على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين مثلا سيبر روبن بر për të lirin, si për maskullin, ashtu për femërën, per për të vejgjel, për të nëvej, e kështu me radhë, dhe më thënë që janë prej musliman dhe. Wa ama rabiha anë të edha që dhe këble khurujin nësi ila sh-salat, edhe ka urdhru që të nëzirët dhe më thënë për para se të dalin njerëzit për dafal Bajrani. Kësë të hadith më të fekun alejni. Dhe thëtë, për për pë norma zekatit, zekatul fitrit, dhe më thanë se jepet një sa. Kurse një sa, e, kemi tregu, dhe më thanë se në është për, për aferësisë. Dhe më thanë pi 2 kg me gjysëm, dherin 3 kg me shkambuset. Dhe më thanë zekatul fitrin, njeri ju e ka obligim për vëtë vete, edhe për ata që është obligum të i mbajë, të i ushqeje. Dhe më thanë, nëse i ka në familje, të zonë prindrit, edhe bashkëshortën edhe fmitë, ose nëse i ka të i ka në tjetër që është i obligum të ushqeje. E, për kusë e ka... Obligim, dhe më thonë se të regun për një sabët të ndrysme të zekjateve për pasurit të ndrysme. Sa i përket të zekjatul fitrit, dhe më thonë, obligime ka a i njeri që ka usqim për një ditë e një natë, edhe ajo që ka i të pronë, dhe më thonë, nëse ajo që i të pronë i mjafton për të avon në zekjatul fitrit, në atër e ka obligime. Je pëtë, dhe më thonë, një saa, Mëndët me dhëmë hurma, ose grurë, ose, dhe më thënë, eqitë, dhe më thënë varësisht prej sëqërimit, disa fërënë seans sikur ajo që, që, jiz, ose, e, tam, që zhabib, ose, e, të në gjizë, ose qëmë është në pluhur. Euzabib, ose rushtë fatë, ose, dhe më thënë, E, bur, është, e, tjetër loj prej e, dritnëve, dhe më të sigur gruni edhe... – Orris. – Jo, Orris, për po, elbë. – Në do shta elbë, tërse lohalem, dhe më të më të të shka hanë, shka përdorën për, për, për bukë edhe më e vlefshme asaj që është më dobishme. Do të thonë këto janë ato që përmenden në për hadifa. Mirë po, ë nëse dënjona piktyne nuk është traditës dënjë vendit që përdoret për ushqim. Do thonë edhe kur themi për ushqim, as për qëllim ushqimi me të cilin mbahet njeriu. Do thonë ja sigur e, disa lloje që ka i përdoren për për festa në ushtim si desert ose pem ose ksherat, po ushimet me të cilat mbahet një riu. Për nëse njëri piktimeve nuk është nuk përdoret në një vend, natë vend nuk jepet për arsye. Gjithashtu, edhe nëse në një vend ka tjetër ushtim që përdoret për për mbajtje, po domethënë ë atëherë i jetën lejohet më dhënave aj edhe nëse nuk është pritëti pes në pesë llojeve. Apo që më përmend ti edhe herën e dytë, dini se i ibn Kajimi, do të thonë edhe pesë lejohet më vonë për çka ul fitur. Nuk lejohet me vanu pas ditës së Bajramit. Do thonë edhe në fakt nuk lejohet me vanu e mas namazit të bayramit të ramazanit do të më dhën më e vlefshmja asht e, që të jepet mes namazit të sabahit dhe namazit të bayramit për po lejohet një një ditë ose dy ditë më herët të ndohem kurse mas mas i tfalet namazi i bayramit atëherë nuk quhet zakatul fitr por quhet sigurisht një sadaka për bëvë sadaka vetëm Eh, për nga meri s.a.s. e ka cektu zekatul fitrin, si që ka thonë aj, tuhrët e lisaim, min e lehu i vër rëfët, vë tuhrët me tën lill mesakin, dhe më tënë kutimi i haditeve, se është pastrim për eh, agjeruësin eh, prej eh, fjalëve të kota, ose fjalëve të kqia që i ka thonë, eh, sëpse ato janë eh, diçka që e njëllosin, agjerimin ë kurse ashtave ushim për te varfrit. Do të them kush e jep përpara namazit të Bayramit, ajo është zekat i pranom. Kurse kush e jep e, pas namazit është një prej sadakave. Do të them kjo është hadith që transmeton Abu Daudi dhe Ibn Mazah. Ka thonë, për nga meri sallallahu a në sëllëm, sep'atun ju dhilluhumullahu fi dhillihi jaume la dhillai la dhilluh, dhe të të shtatë veta Allahu i strehonë nën hien e ti, ditën kur s'ka hie tjetër përveç hie së ti. Ka thonë, imamun Adil, dhe më thonë, u dheqës ose prijes i drejtë. وَسَبُّنَ نَسَأ فِي طَاعَةٍ فِي طَاعَةِ اللهِ هذني ريچ ريتت ن دومثن نادورين دا اللهوت ورجل قلبه معلق بالمساجد هذني ريچ كا زمرن تليدون تليدور م خامت ورجلان اتحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه دومثن هذ دو نيرس چ du han për hirta Allahut bashkohen për hir të tij edhe ta han për hir të tij. Wa rajulun da'at hum ra'atun datat dhatu mansibin wa jamal fa qala inni akhaf Allah. Edhe një grua që edhe një njeri, të cilën e ka thirrë një grua që ka pozitë dhe bukurì, kurse ai thotë unë frikojm Allahut. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaaha hatta la ta'lama simaluhuma tumfiku yamino edhe një njeri, do të thon për kët për kët lloj autori rahimahullahu katermen kët hadith këtu, që thot edhe një njeri që jep një sadaka edhe e pse ata aq shumë saqë do të thon sikur e majta mos e di se çka ka dhënë e djathta edhe loj shtatë të të uera gjëllun dheker Allah e khali e në fefabat ainehu edhe një njeri që ka përmendë Allahun në vetëmi, kur ka qenë vetëm dhe më thamë, edhe i kanë rria dhe lotët dhe më thamë prej e, frikës edhe madhërimit ndaj Allahut. Kjo është muttefe kunalehi dhe më thamë që e transmetën Bukhariu dhe muslimi. Dhe të këtë haditha ka përmendë si përmbyllje për kapitullin e zekjatit. E, me gjithë se, du më thënë, ato vanje, edhe të gjitha i badetet që janë obligim, bëhen haptas, kurse në kapitullin e zekatit duhet me kuptu edhe sadakan, se mbetet edhe një tem e fundit, du më thënë, kujti jepet zekati ose sadakaja, e, du tëtë, sa i përket zekatit dhe lojeve tjera që janë obligim mi dhanë, ato jepen haptas, të më thonë që edhe dukshëm. Si që janë edhe i badetet tjera, si kur namazet, farz, e kështu më radhë. Kurse ato që janë na file, dhe më thonë ato që janë sadaka, dhe të duhet të jepen sama fshehtas. Si ka thonë këtu për nga meri se lëllohane. Selim se njeri u që ka e jepë sadakane dhe e fshehat, dhe më thonë, e ka përshkrujt me ato fjallë që asë dora e majtë mos me ditë se që ka jepë dora e djat do thot se shum fse do të thon që nuk kupton se ai asaj të cilët i jap sadakan nuk e di se kush jakavon. Do të thon ai ai lloj njerëzve pas në hijen e Allahut at, at dit kur s'ka hije tjetër. Do të thon të gjithë të tjerë janë janë në diell edhe në faq, vap. Pastaj thot dabul ehli zakati do mëntodë faulahu, thonë kus janë njerëzit e zakatit, kujt i jepet zakati. Pra, përveç këtyre normave që janë, do të thonë me ditë se kur e ke obligimin zakatin, me ditë përqindjen, mënyrën, llojin e pasurisë këtu më radh, do të më diteve kujt ja jep që të jep zakati i plot. Ë zakati nuk i jepet as kujt tjetër përveç Këtën e tëtë grupeve që Allahu i ka përmend në ajetin e surës tëvbe, ajeti gjashdhet. Thot, inne me sadaqatul il fukara i vel mesakin. Dëmë thënë, sadaqat, pra të gjitha, që ofësin obligim ose nafile, ju jepen njëherë fukara, postaj mesakin. Dëmë thënë, këto jam të dy e, terma, emra për... E, Ata që i thëjmë në fukara, ose dvarëfër. Mirë po djetartë kanë tregu se qëka ka dalim mes fukara edhe mes akin, dhe të të sëpse fekir ose fukara dhe të janë ata njerës që nuk kanë asgja, kurse mes akin janë ata që kanë pak, mirë po nuk ju një aftonë, aja, për jetë. Dëmë thëmë këta janë dëlloje. Wel amilina alejha edhe ata që punojnë për mbledhjen e zakiatit, do të thonë ata që janë të angazhuar për e, vlerësimin, sigurt treguam se duhet me vlerësuar një herë përpara vjesës ose përpara korrjes, duhet me vlerësuar sa eh kornëvanë dhe sa do të sa do sa do të jetë aty zakjati që do ta jape, edhe shkojnë me mbledh, do të thonë zakatin për i njerëzve, do të tinë angazhuar me këtë, edhe atyre rroga E, dhe më thëmë e shtetit u të akon prej pasurisë zekjatit. Wel mu ellefet i kulubu hum edhe përzbutje me zembrave. Dhe thët, ato janë nëse një shtet e, jo besimtar, dhe më thëmë do me surmu një shtet e, musliman, kurse shtetit musliman nuk ka fuqi ushtaraket, dhe më thëmë përmi përbalu, atëherë mundët me dhamë prej pasurisë zekatit me dhamë dham ati shtetit mëzbësintar që me me pengu luftën u e firë rikab edhe lejohet me dhamë zekat për lirimin e robëve u e lë gharimin edhe ata që janë thelu në bordë dhamë të më thënë ka mundësi që dikush dhe të të Kët hi bordzë, që, këtë hi aqë fellë në bordëzë, sa që atasë në bërëzë, lejënë. Oh. Këtë më shqipë bërëzë. Dëmë thënë ka mundësi me pasë pas shumë bordëzë që nuk, nuk e, ka rrugëdalje për e tyne, kështu që lejot prej për i ezekjati të që i më zonë për me shfëtu për jasaj gjendje. Uefis e bilillah edhe në rrugë të Allahut, do më thanë, është për qëllim për luftën rrugën e Allahut, do më thanë, për pregaditjen e ushtris për gjihad, ose të ushtarit, për marrë parasysht, do më thanë, ajo është, do thot aty lejot, më thanë, prej zekatit, ose ajo është grup i zekatit ku vlenë zekatit, edhe webni sebil, edhe për uftarin, do më thanë, qëfëse dikush kambejt në uftimë, edhe ju kanë këput rrugët, dhe më thëmë, nuk ka mundë si më këthi, atë herë i je pëtë prej pasurisë e zekatit, atë saj më këton për më këthi në venin e vetë. Ferit do tem minë Allah, dhe më thëmë, kjo është të blikim përë Allahut, Wallahu alimun hakim, dhe Allahu është të gjithdishën dhe i urtë. Dhe thët, kur një një rije je pëtë zekatin, i lejotë me adhon një lojtë përë kët tet grupëve. Ëh mirëpo i lejoteve më shumë llojeve, do të them nuk ka pengesë. Ëh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka udhzuo Muad ibn Jabelin radhiyallahu anhu, ti i ka tregu për nëj men, i ka thënë për zakatin fa inhum ata'uka li zalik, do të them pastaj i thot e, për tauhidin, pastaj për, për, për namazin. Nëse ata dëbinden në këtë Thë a'limhëm, atëherë të regoju Ose mësoj Enë Allah eftaradha alejhim sadaqaten Të uqadhu minë aghniahihim Fë të raddu ale fqaraihim Dëmë thënë Mësoj se Allahu i ka obligu Me një sadaqa Dëmë thënë me një dhanje Që u merët pas të pasurve Dhe u këthehet të dharë fërvek Dëmë thënë, këtu pengameri al sallallahu pra, në mësërm prakure ka tërgu muavit në Gjebelin, ja ka tërgu vetëm një loj për e lojve të zekjatit. Edhe zekjati nuk lejohet mi u dhonë, dëmë thënë, nuk pranohet, nuk është i vlefshëm, nëse i jepet e, pasunikut, ose gjithashtu nuk lejohet mi dhonë një, thjesht një në njeriu thjesht në ë në gjendje ose që ka fuqi me fitu pasuri. Pra do të them, nëse është pasonik, nuk lejohet e, në do të thotë nuk lejohet si tillë me Uran. Por nëse është pe një grup i tjetër, do të them ka qen pasonik pastë fillu som borze ose është pasunik në venin e vetë, mirë po këtu në udhëtim ku është do të të kametë pa, pa mjete për mu këthy në venin e vetë, do të të taj nuk logaritët si pasunik. Pra, ajo që e, pasunik, i pasuri vjen kundërshtim me dy grupet e para, fukara dhe mesakin, dhe tha, nëse nuk është pi aty në grupeve, nuk leot me i dhamë. E nëse është pi tjerve, nëse është që punon për më ledhjën e zekjatit, mundet me qenë pasunik, mirë po është i angazhum vetëm me atë dëtyrë, më thënë se i jepët. Edhe nëse është thashë, që ka hinë borç, ose nëse do me shku në gjihad, për shemull, edhe nëse është pasunik lejot, me pregatit për luft me, me pasurin e zekjatit, edhe nëse është uftarë, si qësë qësë qërën. Për nëse është fukara, kurse është i fuqishëm edhe është në gjendje për të fitu, atëherë gjithashtu nuk i epet ati zekjati. Zekjati nuk i epet edhe pasarësve të ose familjes të Muhamedit sëllëllahu aleyhën sëllëm, e ata janë benu hashim, dhe më thënë ata që e kanë prej arden prej hashimit, që është baba i gjyëshit pengamerit sallallahu alai. Dhe më thënë, pengamerit sallallahu alai alai më sallallahu alai më shkjëmë, e ma është Muhammed ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim. Dhe tëtë, krejtë ata që e kam prerë dhe në prej Hashimit, nuk uh, lejohet me pranun zekatin. Uh, nuk lejohet me adhon zekatin dikujtë që është e ki obligim me mbajtë. Dëmë thënë si që janë printëve fmitë. Nuk lejotëve mos besimtarit. Dëmë thënë këtë janë 5 grupe që ka nuk pranohet zekjatit. <coughs> Kurse sadakaja, dëmë thënë lëmosha, ose ato ajo vënja vëmetare, lejohet mi uvanë këtyne grupeve ose edhe dikuj tjetër. Por, sa ma shumë tjetë e dobishme, dhe më thënë për grupin të cilë tjetë, dhe më thënë ti pillojeve të njerëzve shka ju je për të sadakaja, dhëtë me dhonë ati shka është ma e dobishme. Por, nuk lejohet me kërku, dhe thëtë kjo është saj përket dhanjes, kurse ka ona tjetër, njeri ju nuk lejohet me kërku njerëzve, dhe të të të sadaka ose zekjatë. Ose nuk është mirë. Se ka qënë për, për nga meri sallallahu a nësallem, men se elën nëse emuale hum te këthuran, fa innema jesë elu gjemra. Gjemran. Jam, dhe më thamë, kush, uh, kush i kërkon njerëzve pasuri, për me shtu për veti, a i kërkon zjarë. Fel jeshtë të killë, au lije li stekthip, dhe më thënë, atëherë nëse do letë let vajë sa më pak, ose ma shumë, ose ma shumë, nëse do për veti. Pra nëse kërkonë prej njerëzve, është njaj qikur me kërku prej zarit të gjëhënëimit, atëherë njeri duhet me dit, a do me kërku ma shumë, apo ma pak prej ësaj. Edhe i ka thënë Omerit radhjallahu anhu, ma gjë e kemin hadhe l'melë, dhëmë thëmë, që të vjë pasuri, që të nuk shikon me marë, ose nuk e kërkon, atëherë mërë, oma la, fëla të të tëbihë, fëla të të të të bihë nëfësek, kurse të që nuk është kështu, atëherë mëse në nga rëkërë kërë vëtënd, ose fëla të të të të bihë nëfësek, dhe më thënë, më se nga rko vetën me atë pasurit. Pra, kur kje nevoj, ose kur s'ke nevoj, pa marë parasysh, në gjopë se dikush t'jep diçka pa, ja kërku, pa e a kërku, ose pa e dëshiru, dhe më thënë, pa e i bënë se bepe që si e si me të dhëmë, se ka, dhe thëtë, kërkes direkte dhe ka kërkes indirekte. Atëherë, dhe më thënë, nëse dikush t'a jep ashtu, nuk ka penges me pranu, sepse edhe në kitë aspekt nuk duhet me ba teprim, sigur që ka bajnë disa, kurse me kërku pasurin, ose me mu interesu, duhet me bëti gjitha shka që të përme marrë, aja nuk është gja e mirë. Allahu anin. <clears throat> më të tje, vazhdojnë kapitulli tjetër që është kapitulli agjerimit, kitabu së sijam. Argumenti kryesor për agjerimin është fjale Allahut Ja, Ejuhe Lëdhine, Amenu, Kuti Bealejkum së sijamu, Kama Kuti Beale Lëdhine, Minqablikum, dëmë than, o ju që kini besu, ju është dba bligim agjerimi, si që kanë tasë bligim, po kujtë para jush. Dhe jetët dëmë than, të tjera në surën Bekarat. Agjerimi i Ramazanit është obligim për çdo musliman që është i moshëritur, i mendosur dhe që është në gjendje ta agjëroj, do të thonë se është i sundos, që ka mundësi ta agjëroj. Edhe bëhet obligim kur të shihet hona e muajit Ramazan. Ose kur të mbuse, kur të plotësohen 30 ditë prej muajit Shaban. Do thotë e natën e 30. Domethën kur përfundon dita e 29 të, të muajit Shaban, natën e 30 duhet të shikohet hana. Nëse nuk shihet, atëherë enesëmia është dita e 30 e muajit Shaban. Edhe ajo dritë, ajo ditë pranëse nuk është pa hënda, nuk është obligim të trajrohet si ka thënë Seku, por edhe nuk pëlqehet, nuk është mirë. Disa kanë thënë se është ndaluar të trajrohet ajo s dita e dyshimit. ë kurse kur të bëhen 30 ditë, atëherë nuk ka mundësi tjetër përveç se dita e 31-t, do të thonë muaji nuk ka 31 ditë, ka 29 ose 30. Do thëtë për i më skuptimit disa njerëzë që kam të gjuën në Ramazanin e Kalum, ka, e kanë të lu a gjerimin 3 dit ose 2 dit mas, mas tjerëve. Pra, du më thënë e kanë bëa muajnë Shaban 32 dit. Thëtë që nuk është që të tregonë më skuptimin e tina dhe kur fola me njanin e dhe i thashtë se nëse nuk e ke pa hanë, me gjithë se do të mund bështet në ata tjertë që e kanë pa, se a i do ke veç vetë me pa, Nëse e shëtë di kush, dhe të ta jashtë argument për e, tjertë, pra nëse ka djë dëshmitarë, po nëse nuk e ka pa asë kush, atëherë, mëtej përse 30 ditë mu i Shaban, nuk bëjët asë njëherë. Kurse, ajë, më ndojke se pa e pa, edhe me orëgjysme në Ramazanit, hanëm ba. E, ka thënë për nga mirë, sallallahu hanim sëllim, idhara ejtumu hu, fësumu, dhe më thënë kur të ashifë një hanëm, agjerani, va idhara edhe kur të shifni, pra hanën e mu i të shëuar, ndërprytën e agjerimin. Fe inghum me alejkum, faqdiru lehu, e nëse nuk e shifni, të më thënë nështë keni penges, atëhere logaritën i, si me thënë, nëse caktojëni, pra, sigur, në transmitimet tjera, që thotë, për, u e filaf, dë më thënë transmitimet tjetër, thotë, faqdiru lehu, thëlefin, edhe nëse nuk e shifni pra caktojni 30 pra edhe mu i Shaqban caktojnë 30 dit edhe mu i Ramadhan në qëpëse nuk e shenë fund Ramazanit honën atëherë do të 30 dit kurse një një transmitim tjetër fe e këmilu idet e Shaqban 30 dhe më thënë plëcojni numrin e ditve të mu i Shaqban 30 transmitan Bukhariu Për fillimin e agjerimit ka përjashtim, do të thonë për përacaktimin e fillimit të Ramazanit pranohet dëshmia e një njeriu të besueshëm. Kurse përmohet të për therë do të patjetër dy veta të besueshëm të jenë. Për rama, për agjerimin që është obligim Do të thënë duhet një jetë të bëhet natën, domethënë përpara fillimit të agjerimit. Kurse për agjerimin nafile lejohet një jetë të banteve gjatë ditës. Ai është i smur, domethënë ai që është i smur, kur dësh. Njeta bëhet me goja apo një jetë është me vendos. Domethënë Porë, do të thotë se nëse nëse çohësh ditën, edhe akoma nuk ke vendosë që do ta xhirosh at ditë, do të thotë se nuk llogaritet në pra për më serio ku ta, duhet përpara se me dal, përpara se me fillu fillu dita me me çën me vendim në zemër, më thon që do ta xhirosh at ditë. Në çoftë se nuk ke vendosur me xhiruar at ditë pasika dal dita, do të thënë pas pas se fit, çka? Afërt nuk llogaritat ajentin. Kurse për nafile, do të thënë nëse ë çores menjëst papas ngron ose pi diçka më herët. Edhe ma von të kujtohet se sot është e han për shemb. A fare lejohet me bë do të thënë me vendos në çat moment, edhe pse ka filluar dita, nëse nuk ke bë hu diçka që e prisha gjerimin më heret. Mirë po për Ramazanin, kuptohet që njëri ju e di, du më thanë që është Ramazan, edhe se ka obligim me gjeru, edhe aj, e, prandaj kanë thanë disa djetarë që e, për Ramazanin mjafton një njetë në filim të Ramazanin, du më thanë ti e vendosë për me a gjeru Ramazan, du më thanë nuk ka nevoj me përserit njetën, sepse e di, do të të që është di të Ramazanit. Pra, dikush që është ismur, edhe e dëbëton agjerimi, ose, a i që është uftar, dhe më thanë aty në, ju lejohet me prish agjerimin, dhe lu, ju u lejohet me agjeru. Pra, dhe më thanë që tjetë e qartë, se uftari e ka të lejume, me prish agjerimin, nuk është i obligun pra lejot me agjeru e dhe lejot mos me agjeru. Edhe aj që është i smur të cilit i ban dëm agjerimin. Kursaj që është i smur, më thënë me diçka, dhe agjerimin nuk ka lidhe me smundinë ati, nuk ka arësujë për me e, lan agjerimin. E, gruja shtadzane, ose lehone, të më thënë pas lindjes, e ka të ndalume agjerimin edhe e ka obligim mi plotsu ato ditë pas Ramazanit. ë kurse gruaja shtatzën edhe gruaja gjivëndse ose më ndesh i thonë si do të thonjë që, që jep gjif fmijës nëse frikohet me agjeru se dëmton fmijën Atëherë e prisë agjerimin edhe e, e mbanë më vonë, por edhe u sqenë për se cilën ditë që e ka prisë. U sqenë ka një dëvarëfër. – Shtë të zonë? – Shtë të zonë ja dhe gjithë anësja. – Për parës lehë anës. – Për lehë anëni edhe edhe menstruacion, du më thënë e kanë dalu me me agjeru, gruja me menstruacion edhe gruja lehone, asë në lehoni, e kanë dalu me me agjeru, edhe duhet me plëcu agjerimin masë. Kurse shtatë zanë dhe gjithënësja, duhet, du më thënë lejohet me prish, e, pas taj duhet me agjeru dhe me ushqy. Dhe Ajë që nuk ka mundësi me agjeru, dhe më thënë, nuk ka pënges të përhershme, nuk mundet me agjeru asë njëherë, ose përshkakt pleqëris, ose përshkakt të ndenjës mundjave që nuk shërohet zakonisht, dhe më thënë, vazhdojnë dhe rinë vdekje, kurse aja e pëngon agjerimin, atëherë, përsi cilën dit, duhet me ushqy njëtë varëfër. Ajë njeri që e prish agjerimin, Dhe më thanë, e ka obligim vetëm ta zavendësoja atë ditë. Dhe më thanë, vetëm me agjeru edhe kuptohet me bën teubes, sepse e ka bën më katë. Dhe më thanë, që vëse nuk i ka këtu arsujet më parëshme që i përmendëm, edhe ha ose pi gjatë ditës Ramazanit, ose vjell me qëllimisht, me, me qëllim se bën hijame, ose banë si, mast masturbacian, se dhe të tanë. Atëherë, dhe të duhet me pëllëcu një ditë, për një ditë. Kurse ai që e prish agjerimin me mardhani e në time, me me gruan, ai duhet me agjerua ditë, gjithashtu, Por edhe duhet me ba kefarë, dhe më thënë me shpagu e, atë mëkatë. E kefarëja është lirim i një rodi, nëse nuk ka mundësi, nuk gjenë, dhe më thënë, atëherë me e gjëru dy mujë përndërprejë, e nëse nuk ka mundësi, atëherë me ushty në gjazë vetë të varëfërë. Kërsa e që Harran ka thënë për nga meri sallallahu hanë sallamë Më nësje vë huë saim, fa akele aw shëribe, fa l'yutim me saume Dëmë thënë kushë Harran duke agjeru Edhe ha osëpi A thërleta plëtsoj agjerimin eti Fe innëma atë amëhu allahu wa seqah Sëpse <coughs> Dëmë thënë Ate ka usë që dhe ika dhërme pi allahu Prej normave që lidhen me agjerimin janë cëstja e syfyrit dhe iftarit. Ka thonë për nga meri sallallahu nësallem, laje zalun nasu bi khajrin me agjalu l-fitur, ndëmë thonë njerëzit do të vazhdojnë në khajrë, në mirësi, për deri sa e shpejtojnë iftarin. Transmetim tjetër, ka thonë adhe që vanojnë syfyrin. كافون تسحروا فان في السحور بركه كضم فان بني سفير برا مثلا مهانغر نكونه سفيريت او سم بي سبب سيفيري كا برهيت بكيم مثلا جبه استو كافون بها النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم احدكم فليفطر على تمر مثلا كل كل بام ديكوش افطار leta filloi iftari me urma fa in lam yajid falyufṭir 'ala ma dumtanse nukahurma ta le filloi me uj fa innahu tahur sepse u just pastrim kafan pe ma mere sallallahu alaihi wasallam mel lam yada qawl az-zuri wal amala bihi wal jahann fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah dumtan kus nuklargoat pre ose kus nukile fjalët e, e rënshme dhe veprat e këqija dhe ignorancën ose padritin ather allah nuk ka nevojë që ai ta lërë ushimin dhe të pijën gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam memate wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh do të thonë kush vdes ve i ka mbet agjërim dhe më thënë e, si më thënë trashikim tarit mi, i ti agjeron për ta kjo të shka është dhe më thënë disa kam thënë se vlenë për agjerimin e Ramazanit mirë po në hadithet tjera dhe transmitimet tjera të regon për agjerimin e, e zotum dhe më thënë nëse dikush zotohet se dhe të agjeroje ka gjdit nëse i bëhet kjo edhe vdes pa e pëllëcuat atëherë e diskut se familjes të ima i, i afërti duhet me me paguar me xheru, do të thonë sepse ajo është sikur borx. Se e kanë pyet pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, ka thonë, nëse kishte pas, e ka thonë një grua për nënën ose për motrën e vet, ka thonë se është zatu edhe, do të thonë me xherim, po ka vdekur para plotsu, i ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se nëse ajo kishte pas borx a du të akisht e lati, ka thënë edhe kjo është njajtë, ose si që ka thënë për nga meri së lëbavën e sëllëm. Këtu ka përmende dhe disa agjerime na file, ose dvlefshme që janë e, gjatë vitit, një për e të në është dita e Arafatit, thëtë në hadith, është për nga meri së lëbavën e sëllëm për agjerimin e ditës e Arafatit, ka than yukaffiru sanatal madiya wal baqiya munthan ifal maqat at witit kalum wa witit artsh astuit per ajrimen <coughs> kandita arafatit ost dita 9e muit dhulhixd thot nit dit per para beramit qurbanave astuit per ajrimen ashurras ajo ësht, dita 10e muit muharram ka fanë, ju kefiru sënët e lënadhije, dëmë thënë fal, i falë më katët e vitit kalum, ose transmitim tjetër vitit kalum, ose vitit të atëshëm, dëmë thënë dita ashurës duke ju bashku një dit për para, ose një dit më drape. E, por ma, ma e vlefshme dhe ma e fort me argumente, është një dit për para. Ka pa shpyt për a gjërimi në ditës uh, hamë. Ka thamë, dhali ke jomën ulittu fihi ve buqithtu fihi, e unzile alejja fihi. Dhe tëtë, ajo është ditë, në të cilën kam lindurë, edhe në atë ditë mështë shpalë, ose më mështë zvritë Kurani. Ka thëmë për nga meri sallallahu aqenim sallem, me nësa me Ramadana, me thumë me atë be anhu sitë të minë shëvuel, këne kësë jamit dheher, dhe thëtë kush e agjeron Ramazanin, pasaj ja për cjell edhe gjash ditë prej mui të shëvuel, e, e ka shpër blivin si, pas, si me agjeru gjithë vitin ose gjithë jetën. Uh, ka thane budhurxhi radiallahu anhu amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min ash-shahri thalathata ajam pra uh, na ka urdhru i dergum me allah sallallahu alaihi wasallam qe ta xhirojn prej mu jit tre dit uh, 13 wa 14 wa 15 13 14 dhe 15 Për nga mërë i sallallahu a nësërëm, ka ndalu agjerimin e dy ditëve. Ditës bajramit, dhe mu thënë, tramazanit, dhe ditën e bajramit kurbanit dhe. Jomën fitër vë jomën nahër. Gjithashtu, ka ndalu, mu agjeru edhe tre dit tjera të bajramit. Ka thënë, aty në i thënë, e jamut të shrikë. Të mu thënë, Dita 11, 12 dhe 13 muajt dhul hijgja Ka than E jamu të të shriq, e jamu aklim wa shurg Wa dhikri lillah azzawajal Dhe thëtë ditët e të shriqut Janë ditët e hajës pijes dhe Përmendje se Allahu të azzawajal Gjithashtu ka than për janë Eri sallallahu hanem sallem La jesu mënë ahadukum jome ljumua illa e njësume jëmën qablahu e jëmën ba'de mënë thënë, mësta gjerojë asëku zë ditën e djuma për vëtë se nëse jabashkojnë një ditë për para një ditë nërapa muttefekun alëjhë për vlerën e agjerimit ka këtu disa hadithë ka thënë për në amëri sallallahu në sallam men sëme ramadana imanëm wahtisaba gëfira lëhu ma te qaddeme min dhëmbih nën kushtet e Ramadanin me imam dhe shpresë në shpërbim i falën mëkatet që i ka bë më herët. Waman qama lejtel qadri imanem wahtisaba gufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Kës e fal falë domthan natën e Kadrit me imam dhe shpresë për shpërbim i falën të gjitha mëkatet që i ka bë më herët. Për, ditën e, për natën e kadrit, dhe në thënë, adhurimi dhe namazin natën e kadrit ka vler shumë të madhe, pra ndaj, për nga meri sallallahu alaihi sallam, ka ba edhe përpjekjet madhe për me, për me qëlu atë natë me i badet, kështu që në thotë, ka në sallallahu alaihi sallam, ja të kifu l-ashral wa e wakhira min ramadan, hattate vëfahu Allah. Dhe tëtë, Se pëngë amëri sallallahu në sallam Ka dojt i kaf Ndjetë dit të funit Ramazanit Dheri sa Ka vdekë Dheri sa e ka marë Allah Wa a tëkefa Azwajuhu min ba'dih Edhe pas ti Edhe gratëti kanë ba Etikaf Ka thonë pëngë amëri sallallahu në sallam La të shaddu rrëhalu Illa ila thelathëti mesajid Dhe më thonë Nuk merët udhtimë në pasatëm do të kam për vizitë për vetë se pën tri xhami el mesjidi el haram u mesjdi hatha u el mesjidi el aqsa do të thën el mesjidi el haram as te çabia meka edhe xhamia ime do të thën xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam medina edhe el mesjidi el aqsa na quds do të thën këp hadithe ka për mend se etikafet do thotë bëhet në në për xhami. Edhe për kurse udhtim për mësku ndonjë xhami të posaçme për më bë etikaf nuk lejohet për vetë se në këtë tri xhami. Do të thonë që se do të më shkoj në një xhami të veçantë për më bë etikaf më të vlefshëm. Edhe Dëmë thënë, nuk lejojt në asë një gjami tjetër përveç këto tri, kurse në këto tri është t'i t'i kafi mej vlevshëm dhe mej pëllot, si ka thënë pëngameri s.a.v. La t'i kafi illa fi thë lethët i mësëgjit, dëmë thënë, nuk ka t'i kaf përveç se në tri gjami, pra, kjo, si që komentojnë dietartës, se nuk ka t'i kaf t'i pëllot si kur në këto tri gjami, dhe dhe i ka përmen këto tri. والله عليم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين